Hoofdstuk 79, 5 juni 2017, vroeg die ochend. Ek ervaar Jasua sy prachtige aangezig hieruig voor my en sy vel is so mooi wit en helder met die mooiste, mooiste bloos. Hy het so fijn vel, absoluut fijn, fijn, fijn. En Jasua hou vir my een stik brood uit. Hy hou vir my die brood en, en ek weet die brood is gemaak van die wangvrug. Ek noem dit die wangvrug, omdat dit rechtig waar, die vrug is een koel cool ronde vrug, wat lyk, aan die buitenkant, lyk hy soos een babiekies, een mooi wangetjies. Dit is so'n prachtige, fijn, ek kan nie sê die, die vrug het een skool nie, ek sal even sê die vrug het een fel, en hy is heerlik sappig binnen, en daar is geen pitte nie, daar is geen harde skool nie, en jy kan dwars dier die fel van ombyt, En dit, dit laat my rachtig maar net aan die babiekies, die wangietjies dink. En die mooi blos op die wangietjies. En Joshua sy vel lyk ook so. En Joshua sê vir my, hy gee vir my van hierdie brood. Maar hierdie brood is wonderbaarlik, want die vrug binnenin is rooi. As hy hom hap, dit laat my dink aan soos wat hy aan een popel hap. Dit het, het rooie kleer, maar die tekstuur is anders as enig iets wat ek nog ooit op aarde geëet het. En die vel boer ook, is so fijn. En, maar die brood, die brood is wit. En die koersie is pink. Terwyl die vrug baie baie pink in het, en die net die skul of net die vel is, is wit. En ja, voer so afvoer vir my hierdie brood, en dit laat my hart so, so fijn voel, dit Dit laat my hart voel of ek fijn word soos hierdie brood, soos die tekstuur van hierdie brood en hierdie vrug. Dit is verrukkelijk mooi en is fantastisch. En toel wil jy al dat ek skryf, Daar waar liefde begin, is ek in die middelpunt, en steek ek die vlam wat helder brand aan tot verlichting van een siel, en selfs die mense wat om omring ook. Ek skenk my liefde en iemand hoef lang te vraag vir my liefde nie. Ek is oonbliklik in my gave. Ek gee liefde, omdat ek myself gee, en boon opkry jylle gaves en geskenke by, wat jylle in alle opzichte versterk en vervul, want liefde alleen is nie genoeg nie. Dink maar aan een moeder wat haar baba lief het. Sy het om of haar lief, maar moet ook weisheid, orde, ergens, geduld en barmhartigheid besit, anders sal sy nooit haar baba voet klee en leer nie. Barmhartigheid is een sachte warm knisplek hier in die middel van my hart as ek geen barmhartigheid gehad het nie, sou jylle as volk al ankel al uitgesterf het, want die oormacht duisternis is in jylle is net te groot. Maar ek is een sachte licht in jylle binnenste, a warm uitstraling van myself. Dikwils kan jylle nie my stem met woorde hoor nie, en dit is ook nie nodig of noodzakelik nie, want die gevoel van warmte in jou hart sê alles. Die gevoel van vreugde en blijdskap is ek in my eigenskap wat teenwoordig is in jou hart. Daar binne voed ek jou, hou ek jou vast, en lig jou in van niewe dinge, sonder woorde, maar slechts met gedagtes. Dan raak ek jou hart aan, so dat jy met jou brein in verbinding staan, so die gedagtes omgesit kan word in woorde. Daarom kan amal nie altyd my woord neerskryf nie, omdat die verbinding nog nie heel te bewerkstellig is nie, gewoonlik weens ongeloof, net soos elke in my warmte in sy hart kan voel as hy so wil, en as hy homself hiltemal oorgeen geloof en liefde aan my, net so kan elke in my woord in hom hoor en neerskryf tot voordeel van homself en die hele mensdom. Soms lyk like dinge so klein vir jylle, by name jylle eie levens, maar jylle besef nie wat er inpak jylle op die aarde om jylle het nie. Laat vaar die duivelse gedagtes wat vir jou sê juist nie goed genoeg of groot genoeg nie, Jy hoef niemal joene toe te spreek om iets te beteken nie, en die een wat spreek is nie groter of meer as die een wat stil bly nie. Elke mens kry beert om stil te wees en een kans om te praat. So leer hier jylle van mekaar en by mekaar. Dit is die seen van een lichaam. Soms ris sekere dele van die lichaam en ander is baie actief, en dan is dit weer andersom. Maar jylle is amal geseend in my wie die groot lichaam is waarin jylle deel het. Ek voed jylle nou met my himmelse brood en versterk jylle met my liefde. Sien hoe ek glimlach en daar geen angst by my is nie. Laar daar ook geen angst in jylle harte wees nie, oor niks nie. Gesiend is ons lichaam. Amen.